namna mvumbuzi Henry Stanley alivyowasaidia Waarabu na Mtemi Mkasiwa katika mapambano dhidi ya Mtemi Mirambo kuanzishwa kwa tozo ya kodi kwa wafanyabiashara wa Kiaarabu na majirani wengine kuliyasiri pakubwa biashara ya pembe za ndovu na malihafi nyingine hii iliyowakasirisha sana Waarabu pamoja na Mtemi Mkasiwa ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa Waarabu zaidi ya kodi, rusho na matendo mengine yasiyovumilika siovumilika ya likisiri. Ikumbukwe, warabu hawa walilazimika kupita urambo ili waweze kufika ujiji. Zaidi ya urambo, waliweza pita unyanyembe kwa kabila la wagogo. Ilanao, walikuwa na kero zao ikihusishwa kodi kuwakubwa, na pia hongo za hapa na pale. Tika kupambana na kutafuta soluhu ya shida na tabuhizi Mwaka 1871 Waarabu waliamua kufanya mapambano ya kumpiga Mtemi Mirambo. Ili kufanikisha hili, wakaungana na Mtemi Mkasiwa. Wakati huo, mvumbuzi Henry Stanley alikuwa ameshowasili katika harzi ya Wanyamwezi na kwa bahati mbaya akawa amezoiwa na utawala wa Mirambo kupitia majeshi yake ya Lugaluga na msafara huu ulikuwa ukielekea Ujiji hivyo mvumbuzi Henry Stanley kwa hasira akaamua kuunga mkono Mtemi Mkasiwa na Waarabu ili kumshinda Mtemi Mirambo Jeshi likaandaliwa huko likiwa na wapiganaji zaidi ya 2255 kati ya wanajeshi 1500 wa Waarabu na Mtemi Mkasiwa wakiwa na bunduki na waliobaki walikuwa na silaha za jadi Mtemi Mirambo Alikuwa na habari juu ya mapambano hayo, naye akawaandaa na jeshi wake waliofahamika kwa jina la Rugaruga. Idadi ya wanajeshi wake ilikuwa ni el moja, wakati huo kabila la wangoni lilikuwa na ukaribu naye hivyo nao wakampa askari zaidi na ya na kwa ujumla, ikawa ni askari 1. Kila mmoja alikuja na mbinu zake za kivita, mfano wa arabu wakishirikiana na mvumbuzi Henry Stanley na mtemi Mkasiwa wakaanza kwa kufanya dua za Kiislamu huku matambiko ya jadi yakafanyika kwa lengo la kuweka mambo sawa Mirambo nae aliandaa vyema majeshi yake huku akiwapa mpya ya mfano wa vi mbinu hii ilihusisha majeshi kati kati yanayoonekana na kujifanya na udhaifu na kutaka kukimbia mapambano hivyo kurudi nyuma Wakifika usawa fulani majeshi yiyejificha ya pembeni yanavamia na kuwaangamiza maadui wao. Mapiigano haya yalifanyika katika eneo la Uyakulu kaskazini na mapigano haya yaliwaarimu sana kina mtemi mkasiwa na Waarabu, kwani wanajeshi wengi walipoteza maisha, na mali zao nyingi kuharibiwa. Mkasiwa na Waarabu baada kuona hali nitete wakajificha katika boma laitema, na Merambo hakujishughulisha nao hata kidogo. Badala yake, aliendelea kuharibu unyenyembe na katika kufanya haya, kuna baadhi ya vitu aliachana navyo kabisa. Mfano, kutojihusisha kabisa na kuharibu sehemu aliyojificha mvumbuzi Henry Stanley au mtemi Mkasiwa, na tena hakusubutu kuharibu ngome za Waarabu waliokuwepo unyiramba. Hii ilizihirisha ni kwa jinsi gani mtemi mirambo ya alikuwa ni mtu mwema na mwenye busara ikumbuke wa Arabu walikuwa makazi yao makubwa ni sehemu ya Zanzibar na kuwaaribia ilimaanisha unaingia vitani mazima na Waarabu wote wa Zanzibar hakutaka damu za Waarabu hawa ziwe mikononi mwake ni sawa na alivyoamuru Stanley kutoguswa ingawa alifahamu ni kwa jinsi gani Stanley alimchukia kiasi cha jambazi la kutupwa Stanley Alikasirisho sana na ahadi hewa alizopewa na mtemi mkasiwa na Waarabu Kwani walimhakikishia ushindi wa kishindo na ndio maana akakubali kuungana nao ili kumpigia mtemi mirambo. Na chukizo hilo likamfanya ahamisha uelekeo wa msafara wake na hivo kuelekea ujiji kupitia ukonongo na huu ulikuwa ni mwaka 11087 na, na moja Na hiyo ndio namna mpumbuzi Henry Stanley Halivuwasaidia wa Arabu na mtemi mkasiwa katika mapambano zidi ya mtemi Mirambo. Mimi naito George Mirambo utanipata katika Instagram pamoja na Facebook. Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Niani maarifa.